ואת צלמי תחוריהם. וישרנה הפרות בדרך, על דרך בית שמש, במסילה אחת. הלכו הלוך וגעו, ולא סרו ימין ושמאל, וסרני פלישתים הולכים אחריהם, עד גבול בית שמש. ובית שמש קוצרים כציר חיטים בעמק, וישאו את עיניהם, ויראו את הארון, וישמחו לראות. והעגלה באה אל שדי יהושע בית השמשי, ותעמוד שם, ושם אבן גדולה. ויבקעו את עצי העגלה, ואת הפרות העלו עולה על אדוני. והלוויים הורידו את ארון אדוני, ואת הארגז אשר איתו, אשר בו כלי זחב.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 העלו אותו עליכם.